Bo, ordian Benjat, isi gariko partida dere, kusit diagio egin? Bai, bajen tia hardita egin e kusit dut sygë. E, Horek, e, e, maule sinese eta motivezela. Bujan zila partida hore një bastia, ete gjo kusit dut zyge, bai... E, Uh, jokulai harditak eta uh, horre bai zankuak baguntila gibelin uh, surtut Aizinin lana egitez Kursi zelaia uh, nulakua zen uh, Jokui gore di eta uh, horre kare dik Bai, horre kuntsa pakatu edizi, lehenik kursi duzugu uh, Jokulai gazte bat eta, eta hoi uh, geua uh, duzue bai uh, Joel Gagarikoitzak partida ahuna egindize, partida hardita eta geua uh, uh, gien gireazak egindize valentia gaitza Hiu hiu MA katte beitut, eta segur uh, egen uh, mendoan biztan Ordian, kontente egun Valentiader egine, eta sustut maulek uh, bost puntu hartzen tike, bai hoi importantaduk uh, Serruan finitzeko? Atzuletokien uh, egon uh, nivel horretan eta uh, segur uste ditu bai jokulaiek, bai antrenurek, bai suportere ek mesi dien uh, Holaka-ta alde batenuk eitia. Unza partitu egituzu, bai uh, anhoba hadu zuge uh, bestindarbat egin uh, bueila heltzeko. Bena, bena unzapartitzs uh, senta kuasa zerbaiten uh, egitia Blanyakekoia eta uh, unzapartitu pehia. Da guni kanten ordin Blanyakeat eta geo nola Et bi partido gaie maneira bat berdessus a kenen eta geo aski ba -ba -ba matcha ba du uh, mat, uh, ke suo heben uh, uh, Basquegunaki agora uh, ba badu juegatu Valence da Unschärfe kann nicht. ich. Eschärfe kann nicht.